Kotzak desekreti sekretia Bekuselia. Zergiak indert ez biztan talen. Gona, bakkatuko non zuen? Zinema zitzegiten da uste mara izi. Zinema! Singles ez azmatu zen, showin eta telin, moduak kontatzeko ez Benan elburu ez ari zaita bost, klon, klon edo bost, zantzeriztzen ezperfektuak lez. Badan haikeeri hori, bakizu zubia egiteko behzaren eta gauzak erakusteko, espikatzeko. KULTUR ALEA <tusur> Lara Izagirre, zinine zuzendariarekin mintzatuko gara gaur, ez peleta eta zornotza artean kokatzen den magitasun istorio bat filmatuko baitu eta bere azken luz zemetrairako casting bat antolatu baitute ondoko astetan eta lau egunez, egiraganen direlarik ikastin e hauek espeletan saranetan daian basetasunak bilduko ditugu berela gaur. Lara agerrekaixo egun ho. Egunon? egunon. Errandenduko Ainbat eta Aipaimen berezi ilaso zituen Un Otoño sin Berlín, izan dela zure azken eta lehen fiksioezko luze aurretik ere dokumentalak egin izan dituzu, film laburrak ere, eta orain hauxe eskutartean duzuna fiksioezko bigarren luze da. Bai, hori da. Hau izango da nire bigarren luze eta le lengoa hizba komedia batekin aUSARTu Erranduzu zure proiektu pertsonala dela zergatik? ba oinarritzen delako eh, txikitan eh, gertatutako gausatxo batean eta pertsonaia batzuk eh serikusia daukatelako ba nire bizitzako ba adibidez eh, Aititerekin <laughs> Ane eta peio, eh, izanden dela filmaren izena oraingoz eh, ba ikusi dugu naizta aldatu daiteken titula ezta? Hori da Orida, bai. Eh aldatu indugu eh hasiera eh, baten zan eh A neta Pierre, edo Peru, oian eta Pello eta zakiz, igual de Pantzo, edo Amaituko da. Señora <risa> que <risa> eh, espero duzu ateratzea. Da Kastiña urten egingo dugu eta finantziazioa aurkitzen egongo gara 2018a. Eh, el buru 2019an grabatzea izango litzateke eta estreialdia 2020an. Oraindik bada denbora beraz, eh, titulo aldatzeko eta hainbat eh? gauz berrikusteko ere. <laughs> <laughs> eh, bai, bai. Espeleta da Zornotza artean kokatzen den maitasun istorio badela erran dugu, kontatu diguzu, eh? historio istorio pertsonal batetik abiaturiko, ez, eh? ba, lan bat izan daitekelako komedia klabean Zerbegi orrantzen ezake? Bada e, Road Trip bat, eh Ba, bidean e, sortzen den istorio bat, ba protagonista neska bata, Ane da eta eta pelikula kontatzen du bere bizitzako lehenengo road tripa eta egiten du kotxe zahar batean eta bihatzen da Gernotzatik eta, eta maitzen da Espeletan. Euskarazko filma izango da? E, bai. Euskaraz filmatuko dugu. Horregatik, eh castingerako hasiera iparraldean e, aktoreak e, bilatzen, e, behar behardugulako ba, itarraldeko euskara ez bakarrik euskara baizik eta ba, bueno gero espeletan grabatuko diren scena hoietan bai e, ikustea ba, bertakoak direla uhum. eta eta beste hizkuntzaren bat ere egongo da pelikulan baina, baina oso maila txikian pizkatxo bat bakarrik eta bilatzen dituzuen pertsonaiak e, pertsonaia nagusiak izango dira protagonistak Bai, bueno, os, ba, peioa dibidez, e, iparraldeko aizango da, eta garrantzitsua daizkoria dako, izenburuan buruan bere, bere izena doa. Eta um, aurkitu nahi dugu peio txikia, e, zazpi eta mar urte bitarteko, eta gero nagusitako peio ere bai. Hago e, eta urteko mutila. Eta gero beste papertxoak, e, dago ere bai neska txikitzu eta hoteleko Andrea eta 14 urteko bestenezka bat, hoe dira, pizkate, eh bigarren mailako papelak Baina politak ere bai eta eta garrantzitzuak, naiz eta txikiak izan garrantzitsuak historiarako. Perfil bereziak beraz bilatzen dituzue, kontatu diguzue, mutil bat zazpi urte bitartekoa behar duzuela, neska bat ere adintarte hortakoa, amairo amala urteko neska bat, Gizon gazte bat ere, goita sortzi goita ma bi urte bitartekoa, eta emazte bat ere, berroa eta bosturtetik gorakoa. Horri da, da, bilatzen gabizena bai. E, antzerkian, e, ba, lehen urratzon baitu mandituen horri emango diozue lentasuna edo, nola, nola antolatzen duzue casting bat? Ba, irekia da, eta umetxoen kasuan, ba, interesa duen edo zein umea daiteke, ez dago, ez dago arazorik. Eta nagusien kasuan, e, ere bai, mundu guztia ikusiko dugu. Eh, azkenean eh, konturatu gara, baina jentea ja, apuntatzen azia, baina ez tala izango kastin masibo bat eta ez tala egongo hainbesteko jentea. Orduan eh, sorionez aukera daukagu apuntatzen den guztia ba, ikusteko. Orduan eh, abintartean egonda eta gogoak izan ez gero, ba, kastin abeintzate egingo dut. Eta gian ba, zango da aktore lanetan eh, lehengo aldizarituko diren pelikula. Eta em, alde fisikoa beiratuko duzu? E, perfil jakin bat bilatzen duzue, Alde urtarik? E, ez, es. Kasu honetan ez. E, adinarekin eta gero izango da, ba, momentuan ikusita ba, ondoen egiten duena edo giroian idatzitarakoarekin, ba, ba, energia hori daukan pertsona, baina alde fisikoa ezduu baloratuko. Eh, sentzu horretan E, edo nor, etorri aldakastinera ere bai. Erantzun asko jaso ditu ze? Bai, oraindu ze gehien apuntatu direnak dira neskatzo gazteak. Eta horregatik guztatuko litzoiak ba, zabaltea deia ere bai, e, mutiltzo egin, bai gazteak eta bai e, naguziak, ba animatzeko daukagulakor bai, falta, falta gehiago. Ba, errenen dugu, eh? kainaren ogoita iruan espeletan, ogoita lauan saran, eta ogoita eta ogoita seian, hendaian Izango zaretela, eh, itzorduak eta lekuaren izena berantago mango dituzte? Bai, horre e, email bat dago, e, Jokin etzeberria, zuentzako ziurrenik ezaguna izango da, bai. eta berak dara maiparraldeko kakazina, eta e, interesaba dute, idatzi behar dute. Jokin, Abildua, lazidelprodukzio.com elbidera. Eta hortik horre jokinek eh, deitu egiten die, eta ematen die ordua, lekua eta dena. Ba, itzorda beraz eh, badugu, behintzateguna, Jokini idatzi interesa duen orok eta parte hartua izango du aventura honetan protagonista nagusi begira zerbait aurreratu zenzak badituzu aktore batzuk dagoeneko buruan edo. Ez orain du zen eh? zen, lehengobratza iparraldeko kastina izaten ari da eta hortik aurrera aziko gara e, protagonista bilatzen. Protagonista izango da Hego Euskal Herriko hogeta hamarrteko neska batzu. Baina oringoz ez daukagu izenik eta eterdakiigo ezer. Ba onge bat guzti honekin geratzen gara momentuz Lara izaager eskermila gure de hartu izana eta latar arte esangoizu da. Ezkerrik asko zueri. balara izagirre zine zuzendariarekin mintzatu gara zabal eta pantalla ondira begira jarraitu nahiko genuke gure gaurko kultura talauntan, Fermin muguruzaren azken proiektua e, aipatzeko izan ere Black Is Beltza izaneko animaziozko firma batekin Dabil Belarri Fermin Muguruz azken aldiuntan eta dakizunez hurrian du duzta bere azken lana bere luzemetraia ja. eta berekin mintzatzeko aukera izan dugunez proiektu honen inguruko argibideak bilduko ditugu bere ala. Ba, mentxadugu, estudian barrena, ferme muguruza, gurtuko duguna, kaixo gunon. Opa, kaixo. Zer manuzungi? Bai. Musikan, e, mikroa eskuan, e, ikusi zaitu gu urte guzti hauetan, eta azken urteetan ere, ikusentzun eskuetan, e, ba, kameraren gibelan, ez, atzean, hmm. e, bi disiplina hauek E egokiak dira, zuk nahi duzun hori kontatzeko. Ba, ni behitik kontatzen du, badagoela, prozesu natural bat, ez? Gero eta gehio sartzen zara batean, edo bestean, baina ni aztena izenean e kortaturekin berare bai, balenengo bioklipak hasi ginen kaleratzen ez? E gero neu horriak e berkriston arretak jartzen zion baita ere, ba, ikuspege e ikusentzun eksko ari, ez? Eta horregatik beste bestera batekin euken gauza kontatzeko, eta horren ba, disko galeratu genuen, eta horrekin batera radio rajin horrekin konzertu bat eman gabe. Edo, herrera de la mantxan eman genuen, konzertua dena grabatu genuen eta kaleratu genuen. Eta, orduan, ba, ba, beraz hori ez, gero eta gero sartu naiz hor, dokumental gintza beti guztatu izan zaiti zugarri, zinema sale amorratuan naiz. Eta, orduan, ba, ba, bueno, zenbait aukeratera ziren, jamaikako dokumentala egin nuen, gero aterazen aukera baita ere txekpoin roke egiteko, gero eskene izinaten jazirako eklana egiteko amaika dokumental herrialdera beharretan bi urte zibilin ditzela horrekin eta Yasnis gelditu, es, ba jarraitu dut, eh holako gauzak egiten eta orain ba animazio eskopelikularekin eh Beraz, e, esan dezake dana da ba, musikak biltzen badu, bai literatura edo olerki txikiak edo errelatoak eta horrela eta musika ba sineman ba, daukagu ia dena bilduta, ez? eh daukagulako irudia, daukulako musika, daukulako interpretazioa, daukagu E, Gidoia, Guidoa, e, bueno, pues naidu suna ba, tira naidu suna, ¿eh? Ordonba ba da. Hori eh epea ke dira. Eta pelikula Honekin ba posibilu dutesan danamatza dala 5 urte. Black esbeltza bai, bai, bai, animazio eskola bai, bai, honekin. baina asi nintzenekin ja, ideiarekin, ba, joan Gaitezke 8 dutera. Uh -huh hido amar ustera le bai. baina, bueno, baina benetan ja sin tintzenean ja pelikula egiten, claro, ba bost urte. Ba imagina sasu, uh, uh, pues, komikia galeratu nolako, baina bueno, ni betiko ideia, nire ideia es nere ideia zen beti animaziozko asko pelikula bat, e, Komikiaren adaptazio bada edo ez okay. bada bueno, gidoia berdiña da. ez berdina, baina antzekoa, egokitu dugulako ia beste narrativa es berdiña eskatzen duelako pelikula batek, baina Baina, funtxean historia berdina da. Baina, beste estetika mota bat esarri diogu pelikulari. Beste marraskelera batzuri bili dira, eta, bueno, nik uste dut, espero dut ez uste ondia izatea. Gora araziko dugu zu, historioa? Bueno, bakarrik izango dut, hasiera. Nik ikusi nuen argazki bat, mila bederatzi bostekoa, non, ateratzen ziren erraldoiak iruniako herraldoiak ateratzen ziren New Yorkeko bosgarren amenidan. Baina, agarrazki honian jartzen, jartzen zuen, hau izan zen, inoiz, e, irunako herraloek egin zuten bidairi luzeena, baina ez zuten denek parte hartu. Arrazakeria zela medio, New Yorkeko autoridadeak, edo gobernadoreak, edo debekatu egin zuen, erradur beltzak, parte hartzea desfilean, eta dantza egitea. Niretzako horrek zeuken sekulako kolpea, ez? Ekintzizun inpaktu, honi bain eki nortikan kontatu garen historiabat. Iru egitea bostean eta gero egiten dut elipsi bat, eto jaten eiz iru egitea ez? Eta egiten dut kokatzen dutor hor justo gure ekintza guztiak, baina baina nahi noen kontatu, ez? Non den euskaldunak momentu horretar. Zergatik guri ere bai, ez? Debekatu ziguten dantza egitea. Zergatik gu, guri ebaitare, ez? Afetatu, gint, gu afetatu gintuen modu horretan arrasakeriak. Zentsuraren historiaba da. Ez diguti usten dantza egiten, alehiaz digu eta usten ere musika egiten, musikak provokazen durako dantza. Horrekin, hartu nuen eta akordi bat izango aliz bezala, irikin nuen eta arkaizkan horren laguntzarekin, osatu gure nuzare. Emaitza ikusiko duguna irailan beraz. Bai, bai, bai. Luzemetraia da. Bai, bai, bai, daro gehi minutu. Basgarrik asko, hori min, bat izan da. Eskerrik asko zuri eta Iraian edurrian berriz ere konbitatzen banauzu. Ni askotan esaten dut, es ba ba nola, bidaia, ez, De itaka berrio canto egin nuen, capafis en olorki horretan oinarrituta eta sepolita eta bueno, eta importante nes dere iristea, bisikita bidaia, baina acaso tan benetan iritsi bargarela portura. <laughs> Iba chico sabes. Beti besala. <laughs> ba ba asko zuri eta eta ikusi ikusentzule ikus Hainaren ogeita bian, ostirarez Arratseko sortzek daer ditan Sajozero sorkuntzaren lehena, bayonako antzokian Makio Viviaren eskutik eta bilakako zazpi-dantzari eta iru musikarik emanik irresarbatzeak bayonako antzokian eta angeluko kintau antzokian Zatozte, bideoa musika eta danzaa zuzenean ustartzen dituen bilakaren sorkuntza berriaren deskubritzerat Gainareno gaitavian, Bayona kontzukian. Banta harteri txigara gaurkoan entzule, nera aldetik besterik ez, bihartea eta biomet hartzen on gizan. Aio. kutsak de sekretia badu, bari... de kusenia. Ozan zergiaik inbertu izbiztantan, eh? Bara bakkatuko non zuen, zinema zitze gitu nostu mara izi. Ingelzez azmatu zen showin eta telin moduak kontatzeko ez Baina nire burua ez ari zaita bost klon, klon edo bost zantzariz zinez perfektoak lez. Bada naikeri hori, bakizu zubi egiteko bertzearen eta gauzak erakusteko, espikatzeko. Kultur alea.